pegada Pegada Pegada Salve galera, podcast de pegada 39 começando. Eu sou o Luiz com Z. E vamos que vamos, hoje vocês ouvem entrevista que fiz com a galera do Dibigode O Dibigode é uma das atrações do Transborda E essa conversa rolou no mês de abril, logo após um show que eles fizeram Foi o primeiro show deles que eu vi, eu curti muito Já fui logo trocar uma ideia com a galera, gravei a entrevista é, Então vocês ouvem isso agora e na sequência da entrevista A primeira música que eles compuseram aí Curiosamente, é, eles, eles pediram logo a primeira música que eles fizeram como banda Para se apresentarem para vocês que não os conhecem Então vamos lá, entrevista do De Bigode e na sequência a música chamada Foia de Louro Vamos lá, De Bigode, uma das atrações do Transbordo agora para vocês Então começando aqui a entrevista com a galera do De Bigode de Belo Horizonte Quer acabarram de chocar aqui na noite fora do eixo de mês de abril é também abril ainda né também abrilu é dia vinte dois de abril de vigor chocou com carro de piaba aqui na obra queria saber primeiro de vocês qual que foi como foi a recepção do show tinha, vi que tinha uns fãs ali já na banda né cantando ali instrumental pesado não tem a banda do salão nem instrumental não não ter letra não tem vocal é e que tava as melodias já foi muito bonita de forma muito enfática e efusiva como é que é tocar na obra, já tocaram na obra, como é que está sendo aí a recepção da galera nos shows e fala um pouco da corte sinestésica também se quiser, se for uma coisa que vale a pena falar aí <risos> foram várias perguntas assim, o primeiro que eu entendi foi relação à obra, a gente já tinha vindo aqui então a gente tocou uma vez aqui, foi tipo um primeiro primeiros shows que a gente deu de verdade foi aqui e Essa segunda vez que a gente tá tocando aqui E tá, tá maior massa em relação ao público A gente tá... A galera, principalmente a amiga, assim Tá vindo pra caralho nos shows, Frank, velho Sempre pelo menos tem uns 15, assim, neguinho Que é carta marcadaço de amigo sempre vem, da maior força, Frank E em relação público em geral, velho Nos shows, assim, tão rolando uma, uma... resposta legal em relação ao público, Frank galera tá gostando tal A gente aos pouquinhos aí tá... <risos> indo aí, ganhando público aos poucos talvez E a Quarta Sinestésica é um evento que a gente concebeu, assim, de, de misturar arte com música a gente já tinha tido essa ideia a gente começou a, a meio que inserir esse lance no Minueto a gente convidou o Rafael Kwipe que é um, um cara que sempre trabalha com a gente nesse sentido, assim e aí a, na Quarta Sinestésica, que acontece no conservatório todo o quarto, junto com a fase Rosa, que é uma banda que toca lá em parceria com a gente. Uma semana é a gente, uma semana é eles. Aí o conservatório deu uma oportunidade que a gente foi em prática essa ideia do, do projeto de, de misturar a arte e tudo. Aí. Então, é, o projeto da Quarta Sinestesa consiste em misturar música e arte no geral. né assim, Toda a quarta, a banda da casa, que é o de bigode, a fase rosa, a gente convida uma banda a tocar junto com a gente e um artista convidado para ou expor, lá tem um espaço legal para os artistas exporem e... ou para fazer alguma performance lá, assim, a gente não tem preconceito com a tipo de arte, é desde culinária, a moda, fotografia, pintura, performance, tudo, sempre é bem-vindo lá na Quarta Cinete Falando um pouco assim, um pouco da, da, da história da banda, como é que, como é que vocês começaram Lembrando que esse podcast é do, do Coletivo Pegada Vai pra toda a rede circuito fora do eixo, no Brasil inteiro Então apresentem a banda, fala um pouco da história da banda aí Pra galera que não conhece, conhecer, vai lá ah, Essa eu faço questão de falar, velho Mas a banda iniciou há uns 4 anos atrás 3 anos, é, exagerei um pouco aqui, velho É porque começou eu, Geraldo Preá, o Vicente e a nossa ideia era realmente tocar livremente entendeu sabe tocar guitarra eu sei tocar baixo gerado bateria e a, e a ideia surgiu daí vamos fazer música nesse sentido vamos se divertir aí com o tempo foi entrou o, o big o Bill e tudo tudo foi se tornando mais mais concreto na banda, e, e a ideia foi, foi que sim, todos os, os integrantes da banda, a gente se conhece desde de, de, de novo, ah, é, já antes de, de a gente tocar junto, a gente pensar que a gente iria tocar junto, a gente estudava na mesma escola, todo mundo, e assim, eu já tive uma banda, a minha primeira banda, o Bill, que é outro guitarrista, e, e a gente juntou, acabou que virou de bigode e esse negócio que o Melão tinha falado, de a gente juntar para tocar a música assim, daí que vem o nome. Então, a gente à toa, né, que a expressão tá de bigode, tá à toa, sem fazer nada, tá de bobeira. A gente ia lá e tocava. Lá, ah, é. Aproveitando rapidão, aproveitando que você da banda, então, fala o nome de todo mundo. E, e cada um fala o seu nome e a função na banda, então. lá tá, Eu sou Antônio Vinicius Melão, eu sou baixista de bigode. Meu nome é Tiago Castro vulgo Geraldão, eu toco bateria no de bigode, eu sou Bill, eu toco guitarra, eu Gabriel. Gabriel, mas na verdade eu sou o Bill, o Gabriel é só meu apelido, <risos> eu não é Vicente, vulgo pré-ar e eu toco guitarra no de bigode e arranho um pouco na gaique também, eu sou o Big, né? Guilherme, eu, eu toco sax, E, e flauta e ficção. É, como é que como é que tá o planejamento da banda, assim, a partir de agora? Estão tocando um evento que, que já é um evento de uma entidade nacional. É, como é que vocês veem essa oportunidade e o que, que vocês pensam aí, então, para a banda? Acho muito mais que a gente está tocando aqui. É, inclusive, a gente queria agradecer ao Coletivo Pegada, a todo mundo que fez o convite para a gente. Circuito fora, fora do Eixo, que é uma oportunidade muito boa para gente. Assim, a gente começou a tocar... É, na cena, assim, é fácil, pouco tempo, uns seis meses que a gente começou a tocar, e é, tudo tá, as coisas estão acontecendo até rápido demais, assim, ao nosso ver. A gente começou a tocar com esse projeto quarto, no Quarto Sinestésico, no Conservatório, a gente está tocando é, quase toda quarta. E depois de lá a ganhou uma visibilidade boa e a gente começou a ser chamado para tocar com as outras bolas instrumentais aqui de Belo Horizonte, o coletivo pegado também tá dando a força legal. E assim, é, é muito massa é, esse convite que eles fizeram pra gente de tocar aqui no Circuito fora do, do Eixo e a gente tá esperando, assim, mais convite pra gente poder continuar incluindo legal igual a Thay e continuando. A questão de planejamento não tem muito assim não, velho. A gente tá... Constituindo, assim, estamos fazendo essas coisas E essa questão de ter, ter show toda mão, assim tá correndo atrás então, mas A gente tá querendo dar, ter uma um set down, assim No sentido para voltar a compor mais, assim A gente não quer parar o ritmo de tocar nos lugares, mas assim Uma coisa de cada vez, assim, que tá tendo muito, muita coisa uma atrás da outra, assim. Ah, então esse foi o De Bigode, agradecendo aqui primeiro a disponibilidade, parabenizando pelo show, para mim foi um show do caralho mesmo, assim, foi, foi foda mesmo. E queria que você chamasse uma música, então, para quem não conhece, já que o podcast vai, pelo Coletivo Pegada, vai ser espalhado pela Rede Fora do Eixo por todo o Brasil, apresentem a banda através de uma música e qual vai ser qual vai ser a música? É, então, a primeira música de Bigode compôs, chama Foia de Louro, e é isso aí. Okay. Bom, então vocês ouviram aí o Deep God, entrevista e música também foi o de Louro. É, os meninos são bem, são bem simpáticos, bem legais, estavam meio cansados, eh, porque a entrevista foi logo após o show, mas me atenderam muito bem, foram bem legais assim, tive que cortar mais de 20 minutos de entrevista, porque o papo foi tão bom que que rendeu muito assim. E depois, futuramente, quando eu vou, quando eu fizer uma compilação de momentos engraçados de entrevistas e bastidores, vocês vão ver um Um camarada, um bebum que chegou no meio da entrevista do De Bigode Foi bem, foi bem engraçado é, De BG vocês ouviram aí uma das grandes atrações aí da do Transborda Um dos principais nomes aí que a gente tá, tá trazendo Que é o Eminence, galera O Eminence é uma banda clássica Uma das maiores bandas de metal é, do Brasil atualmente E uma das maiores da história de, de Minas Gerais E brasileiro também, né? Por que não? É, a música foi Lit nine então a gente espera aí eh que que todas as expectativas tenham sido tenham sido alimentadas ainda mais aí com esse beijezinho que eu coloquei especial para vocês. Se você quer saber tudo sobre o Transborda, siga o Twitter @transborda e entre no site também, festivaltransborda.com.br. Lá tem todas as informações, Está sendo atualizado diariamente com tudo que você quer saber sobre o festival. Então, galera, ficamos assim, ó. Semana que vem tem mais podcast, Estou de volta aí. Muito obrigado pela audiência, como sempre. Fique um pouquinho mais com a eminência aí, pra você já sentir o peso da galera. E até semana que vem. Aquele abraço. Fui. Yeah.